Seu, però potser farem una mica de propaganda. És uh, un equipament de gestió comunitària que ara fem 16 anys, estem en, en el 17 aniversari, i uh, en el marc d'aquest aniversari també volem fer una reflexió sobre cap a on volem anar, quin camí hem recorregut i una mica en el marc de estratègic que ens gui pels següents anys també començar a debatre quins són els aspectes que voldríem doncs, reinventar i, i, i tibar. Per això hem, bueno, hem fet aquesta taula rodona dels límits de la gestió comunitària de la cultura, quines són les costures que, que, ens, que ens marquen, ens delimiten i que, com les o com les superem amb, amb exemples d'altres equipaments. Llavors ens hem convidat el, el David Castellet, que és de Dinamació Comunitari del Casal de Barri de Can Carol, de Vallcarca, la Natàlia, que és la directora de Casa Orlandae, i bueno, està des del, primer, des del dia zero, Casa Orlandae, Uh, Natalia Lieta, i el Xavier Tal, que també està vinculat a fa molt de temps a l'atenció popular de Nou Barris, val? i ens explicarà una mica també la seva experiència. Di que, que, que hem portat tres experiències molt diferents. Vale? La, la nostra pròpia és un equipament de, de 16 anys, que som un centre cívic. Els centres cívics, diguéssim que de cara a l'Ajuntament, som una xarxa d'equipaments culturals. Per altra banda, hi hauria el casal de barri de, de Can Carol, del, del districte de Gràcia és un altre barri, la de Carca, que té una altra dinàmica molt diferent a la, a la de Sarrià i que això configura doncs, unes formes de fer, unes formes d'actuar i un, un entorn i unes demandes concretes. I són un casal de barri que depenen d'acció comunitària. ja comencem amb els departaments de l'Ajuntament. I per altra banda, hi hauria la tanlada de nou barris que seria diguéssim el deggada de Gada, la gestió cívica, la gestió comunitària de la ciutat, juntament, però no tant amb la, la farinera, no? i que a més a més és una fàbrica de creació o sigui, Allà que també depenen de l'ICU diguéssim que el volum que hi ha darrere és molt més gran que un centre sidi i bueno, ja ens explicarem una mica quines són aquestes diferències o sigui, benvinguts a, a les dues de república l'edició 67 i seguim vale. farem quatre, quatre slides sobretot per explicar una mica quatre paraules perquè us sonin del que parlarem aquí a la taula. Gestió cívica, gestió ciutadana i gestió comunitària, són diferents matisos del mateix, no? que és la gestió d'un programa, un servei o un equipament del municipal, de l'Ajuntament, en mans o, o a través de les xarxes veïnals. Eh, per destacar quatre coses, aquí hauria hauria una entitat veïnal, hi hauria projectes molt important que hi hagi un projecte comunitari darrere, aquests tres exemples provenen de, de demandes del territori, amb el qual és un projecte que, que sorgeix de, des del territori, i això configura una mica que la iniciativa sigui la comunitària, i això és important. Per altra banda, cal un equipament, un programa, un servei, no cal que sigui un equipament municipal. Nosaltres estem una mica en el món de l'autogestió, però de diners nostres, de diners públics. O si sigui, volem fer amb diners públics, amb diners nostres. I finalment cal una administració, no? que bueno, ja anirem veient els matisos de, de que, com es concreta aquesta administració a nivell de departaments, a nivell polític, a nivell tècnic, no? i com cada territori té la seva dinàmica. Per tant, la gestió comunitària implica una relació de confiança amb l'administració, amb l'Ajuntament. Aquí hi ha un conveni entre, entre les dues parts. Uh, són projectes de, de cocció lenta i aquí al darrere a nivell de ciutat hi han dues xarxes que en parlarem, que una li la plataforma, la PGC, que agrupa tots els equipaments de la ciutat de gestió cívica, de gestió veïnal, i que bàsicament intentem que en el mar de la ciutat hi hagi cada vegada més iniciatives d'aquest estil. I per altra banda hi hauria la l'Aixec, la sectorial d'espais comunitaris de la l'Aixec, que fa el mateix, però ja no només d'equipaments, sinó de qualsevol tipus de projecte i a nivell català. El marc normatiu és molt feble i aquí només destacar que la gestió cívica està molt desenvolupada a la ciutat de Barcelona perquè tenim un escletxa amb el que serien les normes de participació. O sigui, som una eina de participació. Això fa que les empreses, quan volen gestionar el casal de Sarrià o volen gestionar el casal bueno, casa orlandai, diuen que vale, doncs, eh, voldríem gestionar les dues, però L'Ajuntament és qui diu, no, aquesta és la gestió cívica. Aquí hi ha un muscle, hi ha una demanda, i ha un projecte veïnal, doncs ho porta la, la, el teixit associatiu. Vale? I és perquè som, volem participar de la cosa pública i volem una mica empoderar-nos i gestionar un equipament municipal. O sigui, perquè hi ha aquestes fetges en el món de la participació i no estem en el món de la, de la contractació pública. Vale? I comentar que també Barcelona doncs, ha elaborat una política pública que en aquests anys i gràcies a la plataforma s'anomena Patrimoni Ciutadà, ja té uns elements que fan i garanteixen que el que eren 20 equipaments fa 20 anys o 15 anys, com vam començar nosaltres, ara en són més de 80. O sigui, realment, malgrat que el mar normatiu és feble, hi ha un consens amb, amb diferents governs de la ciutat per fomentar aquest tipus de gestió. Doncs, aquí una foto... De, de context de, de, del que som a la ciutat. A dalt de tot, quina tipologia d'equipaments. Les tipologies d'equipaments l'Ajuntament ha anat, diguéssim, generant nous tipus d'equipaments, no? I, i només hem posat alguns. També hi haurien, per exemple, els ors comunitaris, com l'Espai L'Ardenyes. O ara, per exemple, hi ha un nou equipament, un nou tipus, que és de vida comunitària, a Trinitat Vella. No? O sigui, l'Ajuntament va creant etiquetes, i aquests serien les que hi ha a la ciutat, de gestió cívica, i la distribució per territoris. Com veieu, els territoris on hi ha una, un teixit veïnal més, més potent o amb, o amb més demandes i amb més equipaments i altres espais com les l'escorts, doncs, bueno, no en té cap. No? Nosaltres en tenim bueno, des de fa 16 anys eh, i ara fa poc, el mercat de vell és l'últim que s'ha incorporat. Això és per tenir una mica al context on ens movem. I finalment i per això hi ha la taula rodona avui, és plantejar-nos quins reptes de futur ens estem plantejant, que bàsicament és aquesta política pública que, que, que estem bastant contents, però que s'acaba d'aprovar al el, el, el correcuit el mes de gener, amb la qual cal que, el, si hi ha un canvi de govern, doncs no el tombin, que bàsicament es basa en, en un sens... quasi que tiro enrere... Eh? tiro enrere... aquí baix hi haurien els, els elements del patrimoni ciutadà, o sigui, han fet un catàleg de tot el que és públic, del que és nostre, del que és de, de, de la gent, a nivell de solars, locals i equipaments, perquè puguem saber qui ho té, on és, com es gestiona, i es pugui fer un seguiment i una petició de jo vull gestionar aquest local o aquest espai. Hi ha una taula que ja no és una via de districte, sinó que és una via de ciutat que permet doncs, liderar o, o gestionar peticions i conflictes. Hi ha un procediment nou d'adjudicació. Hi ha un balanç comunitari que el que fa és... Vala quins són les bondats d'aquesta gestió que podria fer que estpirés enregués es la continuació de la gestió, o que es mira que es potenciï sobretot el retorn al territori no? i el reglament, la justificació, la legitimitat del projecte. Hi ha una oficina de Patrimoni Ciutadda que ajuda a gestionar les peticions i un model de governança que s'està acabant de definir que està pendent. Aquesta política pública és la que en aquest moment s'ha aprovat el mes de gener, confiem que no la tombin, però també estem en un context de crisi, de molta regulació, això fa que la plataforma estiguem una mica, volem consolidar fins on estem, però volem també demanar el que ens falta, que seria impulsar tot això, i per això també una mica la tala rodona, que voldríem plantejar-nos tres preguntes. Una és, quina és la funció o el rol dels equipaments de gestió comunitària, sigui en l'entorn que estan arrelats en el territori, doncs quina funció tenen i quina haurien de tenir, com ens condiciona l'Ajuntament amb l'etiqueta que ens dona, amb la normativa que ens dona i com encaixem amb l'etiqueta comunitària, com fem d'escolta, etc. Seria el rol de l'equipament, per una banda. La segona pregunta seria com potenciem i entenem la participació, si o sigui, aquests equipaments han de ser, com dèiem abans, en el mar normatiu de la participació ciutadana. Realment hi ha participació, és diversa. Això és un club privat que fem el que ens agrada uns quants. Eh, com som d'oberts, o si sigui, els voluntaris, com es renova la gent, bon, una mica els elements i els espais de participació, entesa com espais de decisió. I finalment, eh, quines són les principals limitacions que tenim a l'hora de fer la, la nostra gestió. Mal. Aquí hem posat tres exemples, de l'econòmica, la normativa i la laboral, però bon, les, que, les que sorgeixin, trenar a taula com, com aquí, que hi ha molta gent que també fa i gestió comunitària. Val, doncs, sense més, eh, jo començaria una, una ronda, ens preguntarem, eh, iniciarà la pregunta a cadascun dels equipaments i els altres complementaran i quasi que començaria tu, Natàlia, preguntant això, quina és la funció o el rol dels equipaments i en concret de, de Casa Holandall. Bé, doncs, eh, bueno, primer, donar les gràcies per obrir aquest espai, per dinamitzar-lo, per bueno, tenir l'oportunitat de compartir-lo amb aquests dos projectes tan diferents per alhora que compartim no? el tema de la gestió comunitària i que creiem en això. I bueno, eh, Responent a la pregunta, doncs, bé, eh, la funció i el rol de l'equipament. Vist des de l'administració pública, eh, l'Associació Cultural Casa Orlandai és una entitat eh, constituïda per gestionar un equipament municipal, un centre cívic, de la xarxa, dels 53 centres cívics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Eh, bueno, doncs són equipaments que estan pensats per oferir una sèrie de serveis, una, una activitat, i unes propostes culturals de proximitat. Eh, quin és el rol o funció de l'entitat de l'Associació no? Cultural Casa Orlandai? Doncs, bé, nosaltres, eh, com a entitat, eh, doncs en un inici, l'associació es va constituir per poder reivindicar aquest edifici, aquest espai cultural del barri i per poder mantenir aquest espai i amb la idea del que era la gestió comunitària. Doncs bé, el primer equip gestor el que va fer és visibilitzar aquest espai, buscar complicitats, i eh, construir un projecte i una musculatura associativa necessàries per poder interlocutar amb l'administració pública i aconseguir que aquest espai doncs, formés part de l'oferta de cultural del barri i que fos un espai eh, gestionat per veïns i veïnes en el que es tinguessin en compte les necessitats del territori, la participació de diferents actors, i anar una miqueta més enllà d'oferir els quatre serveis típics del que és el catàleg, del que representa ser un centre cívic. No? Bé, la, el que és l'associació entén l'art i la cultura com un element transformador que permet doncs, construir una, una societat millor. No? I basats en això, doncs, bueno, doncs el que fem és esdevenir un espai d'Escolta Activa, un espai que permet que iniciatives del barri i diferents actors es relacionin i puguin bueno, donar fruit a, a dinàmiques i projectes comunitaris. No? Um, a veure, en un inici uh, la, el que era la, el rol era un, i ara que ja tenim he constituït el projecte i aportem ja portem 16 anys eh, de funcionament, el rol el que ve és un espai d'intercanvi d'idees, de, de moviment, de, de, de projectes comunitaris... Eh, Bé, bueno, és un espai en què s'estableixen xarxes, sinergies i eh, es pot donar suport, i això pluc a, a iniciatives i a altres projectes de tot el futur. Són moltes les iniciatives que, que hem pogut acompanyar o que hem pogut escoltar o bé eh, facilitar, no? com són, per exemple, doncs no sé, l'Espai Gardenyes. El que va haver l'oportunitat d'aquest Espai buit que va quedar lliure, doncs van ser moltes les entitats i persones també a títol individual del territori que van tenir interès per poder eh, accedir a aquest espai. Nosaltres vam fer com de parar aigües, eh, no? eh, i vam donar xupruc a aquest, a aquest projecte. Uh, Bé, bueno, altres... Eh, mm, eh, aviam, quan, amb la pandèmia, què ha passat? Doncs uh, el tema és que la pandèmia... Uh, hem aixecat moltíssim tota la musculatura associativa Les entitats tant del barri com de la ciutat doncs, hem perdut una miqueta de força ens hem desmotivat una mica hem perdut energia i ara en aquests moments doncs el que necessitem una miqueta és recuperar tot aquesta tots aquests actors tota aquesta gent que tenim al voltant eh, les entitats el eh, Aviam, ja havia fet aquí un llistat perquè si no em perdo, perdoneu. Però eh, la cosa és que tenim al nostre voltant projectes super interessants. tenim també eh, el que són les entitats que formen part del projecte, també tenim tots els usuaris que estan eh, participant de les activitats i la participació activa que és la força del projecte, que són totes les persones que formen part de la gestió no? i que ens ajuden a, a fer funcionar a, el que és l'equipament no? i la, la gestió comunitària a nivell de, de territori, a nivell de l'assemblea, de la junta, de les comissions de treball i altres espais de participació que tenim. Um... Bueno, eh, en aquests projectes és molt important la participació perquè justament és el que ens ajuda a funcionar dia a dia i el que fa que això funcioni. Eh, ens trobem moltes vegades eh, en problemes, precisament al tema de com dinamitzem aquesta participació i com fem que el que fem arribi al veïnat i a les entitats eh, doncs necessita d'una dinamització, necessita persones que puguin estar treballant amb les entitats, amb el territori i eh, pel fet de ser un centre cívic eh, no, no tenim dintre del que és servei, dintre del català de serveis, la dinamització comunitària. Ens vam presentar eh, per primera vegada el, en un concurs públic per gestionar l'equipament el 2022. Eh, Vam justificar i presentar la necessitat d'aquesta figura del dinamitzador comunitari i no, finalment, no ens van, bueno, van, van desestimar l'opció precisament per l'etiqueta aquesta que tenem de centre cívic. Um, Bé, bueno, aquest és un problema, és una limitació i eh, tot i que fem dinamització i la fem com podem des de diferents àmbits de l'equipament doncs ens costa molt eh, poder fer-ho eh, de manera més intensiva. Um... Si vols que em complementa els altres i després... Sí, bueno, si no, la cosa era també dir que com a equipament eh, de gestió comunitària eh, i aquest, aquesta implicació que tenim al territori, hi ha molts projectes que hem volgut treballar a nivell associatiu i que hem pogut dur a terme gràcies a diferents convocatòries, a subvencions a les que ens hem presentat. Però eh, ens falta aquest suport continuat de l'administració per poder eh, continuar amb aquests projectes i eh, no hem aconseguit tampoc que entrin dintre del que seria el projecte de gestió de l'equipament. No sé si voleu complementar alguna cosa més vosaltres. Passem les paraules si vols primer David i després. Molt bé. Va bé. Eh, gràcies per la, per la invitació. Eh, el rol de Can Carol, intentaré ser breu i enllaçar una mica a nivell genèric, és que <coughs> Un equipament no és més que un edifici. Llavors és important el que és el projecte comunitari, és el múscul comunitari. Llavvors que Carola el que tenim gravat a, a foc és que s'ha de, de posar al servei del que és el projecte de, del veïnat de Bakarca. Per tirar un projecte comunitari no necessites un equipament. I un equipament sense un projecte comunitari no serveix de res. Llavors ens això triem molt clar com vam iniciar. Nosaltres som les més joves d'aquí de la taula, fa dos anys que existim, o sigui que realment al voltant del 16 i, de, i del decà doncs estem una mica aprenent, òbviament. Eh, us poso una mica de context breument, és que Vallcarca és un barri que ha patit un urbanicidi planificat per les administracions de l'Ajuntament de Barcelona amb conivència amb els poders econòmics, Nuñet i Navarro i companyia des de finals dels anys 90, després de les Olimpíades. I aquest urbanicidi ha consistit en carregar-se sistemàticament tot el teixit veïnal, totes les cases, tots els comerços. I ara eh, és un buit absolut, és un desert on, on durant molts anys només hi havia solars i cases abandonades. Llavors en aquest desert doncs, eh, hi, va, hi va, va florir la vida i és que la gent es va començar a autogestionar per, eh, per fer coses eh, al marge de l'administració. I aquest és el, el una mica el, el, el viver del que és avui Can Carol. Eh, això va anar en paral·lel amb l'administració. Fèiem la nostra vida fins que l'any 2014 estava vaciu al govern de Barcelona. Van dir bueno potser podríem fer unes taules de convivència. Aviam si apropem perquè hi havia aquest llenguatge dels ocupes per una banda i els moviments socials i, i bueno, totes aquestes històries. Eh, ara venim de la pandèmia, però és que el 2008 vam patir una crisi econòmica del totxo brutal que va deixar aturar tots, tots els plans urbanístics i aquí és on eh, veïns dits de tota la vida eh, començaven a caixar-se. Aquí hi havia masses ocupes i els ocupes deien que també eren veïns de tota la vida i que dividir les persones per la seva categoria administrativa. Jo sóc propietària, jo sóc llogatera, jo sóc ocupa és absurd perquè totes són veïnes. No? Després el teu estatus administratiu de cara a, a l'INEM o a un API no, no diu res sobre el projecte. Llavors en aquesta taula de convivència va sortir de manifest que l'Ajuntament l'únic que havia fet sobretot els socialistes era carregar-se al barri que no havien construït res no havien invertit en res i llavors bueno, van canviar a dir ah bueno vale doncs què creieu que es necessitaria i es van identificar una sèrie d'edificis sota el lema de eh, prou enderrocs que era un del lema del barri i es van identificar dos edificis històrics Can Carol la masia antiga de Can Carol i l'antic consulat de Dinamarca. Dir, això no ho toqueu i això són edificis que no volem que vagin a terra. Ah bé bueno, vale, ens apuntem no volen a terra i què volem que fem aquí. Bueno, pues aquí pues, va començar el 2015 un pla d'usos, 2016 un pla d'usos i tal, i es va decidir que es volien fer equipaments de proximitat. Ah, vale, fantàstic, equipaments de proximitat. Passarem a un concurs mercantil perquè ho portin empreses de gestió cultural. No, no, no, venim de la gestió comunitària, això ho gestionarem nosaltres. Eh, jo em vaig menjar una resposta directament del districte de Gràcia d'una tècnica que no dirà el seu nom, i bueno, vosaltres sou moviments socials, però què sabeu de gestionar? I de dir, bueno, que moviment social és una etiqueta. Dins dels moviments socials eh, hi ha veïnes que són arquitectes, hi ha veïnes que són educadores, hi ha veïnes que són psicòlogues, hi ha veïnes que tenen empreses del tercer sector, eh, bueno, hi ha, ha tota una panòplia d'arts i oficis, el que passa és que si vostè només mira l'etiqueta de moviment social, no es preocupi que sabrem gestionar. Vam fer una federació d'entitats perquè, com us deia abans, el bo l'Ajuntament durant tants anys no hagi fet res, hi havia molt múscul associatiu, molta sociocultural, cultural, l'Ateneu Popular de Vallcarga, la Reina d'Àfrica, l'Associació Antic Forn, la... la Bodega La Riera, en fi, molts òrgans, moltes AFES, diverses AFES de les escoles públiques del barri. Vam fer una federació d'entitats, vam presentar-nos a un concurs públic. Oh, sorpresa, vam guanyar el concurs públic i vam començar a gestionar. I vam començar a gestionar el gener del 2021 en ple toc de queda semblant eh, aquell moment que dius ole no volies un equipament doncs comenceu. Eh, Bé bueno, doncs aquí vam fer una mica virtut de, de, de, de la problemàtica i ens hem dir si no podem fer unes portes obertes per 400 persones farem 40 portes obertes per 10 persones que en els límits doncs de participació i això va ser un èxit perquè puguem explicar-li de 10 en 10 a totes les veïnes què volíem que fos Can Carol, que bàsicament és què vol vostè que sigui Can Carol. I això era una, una de les bases de l'equipament. ens Funció de l'equipament a curt termini donar resposta a les necessitats veïnals que surtin que quan entren per la porta. A mi m'agradaria vale, a mig termini equilibrar aquesta bretxa entre veïns de tota la vida i ocupes. No? Anar teixint aquestes costures, que és cert, eh, ja s'han trencat costures, hi ha gent del barri que viu d'esquenes a l'altra part, tant d'una banda com de l'altra, llavors que encara hi ha una funció restaurativa a mig termini, de que sigui una casa de trobada de tothom, però a llarg termini, i és un, molt més ambiciós, tots aquests solars evidentment es construiran. Bé, potser evidentment, clar, després va la pandèmia, la crisi energètica, estem amb altres models de convivència, potser resulta que, no, que el senyor Núñez no construeix, ha ja de marxar, seria un èxit, però bé... Bueno, en principi estan projectats 2.000 noves eh, famílies que hagin de venir a viure en tots els blocs de pisos que s'han de construir. Can Carol ha de ser la memòria històrica de Vallcarca. No una memòria històrica entesa de "ai que maco com era això, sinó de preservar com treballem en aquest barri, com, com, com fusionem la gestió comunitària, com ens relacionem, com lluitem davant l'administració. I quan aquestes noves famílies vinguin al barri i entrin aquí, no sigui, ah, això és com un centre cívic amb un eh? Ah, que vinc, vinc a fer ioga pago i ja està, no, no aquí fem les coses d'una altra manera no sé si ho arribarem eh, ja ho veurem, però aquests són els tres els tres rols, he intentat anar molt, molt així, bé, eh? Molt bé, molt molt Sí, <ríe> molt ràpid bé. Faig una bé, intro a mi, a un mi, abans de tu A tots som a perdiagonal o sigui, però com comeu com a veure o sigui, els contextos són absolutament diferents, les dinàmiques i els rols pels quals vam néixer, també, no? I una mica les aspiracions, doncs, els objectius són semblants, però les estratègies són, són arrelades a cara d'un dels territoris. I ara anem a Nou Barris. Quina és que s'explica? Felicitar-vos, i tal, 16 anys, o sigui, els savis i les àvies, els diuen al jovent, que és molt de per, per arribar-hi, i, i molts anys, molts anys més. La Popular del Nou Barri surt d'una ocupació, que estem parlant de l'èpica dels 70, que a mi particularment em començo a fer una mica canxina perquè hem de començar a parlar de les èpiques d'una pandèmia, de les èpiques d'una crisi del 2018 i del 2011, i que encara estiguessin aquí, dels papers de les salses de suport i tal, però això seria un altre, un altre llibre. Però bé, bueno, venim d'allà, d'ocupar una fàbrica d'asfalt, que envenenava els veïns i al final el que es va fer es va ocupar i es va optar en un moment de, de, de reivindicació de la salut per fer un equipament d'un Ateneu que recuperant tot allò que de, la, de la tradició popular d'aquest país d'Ateneu dels anys 20-30 i tal, doncs pues tornar-lo tornar a fer i d'aquí a sobre Ateneu Popular, nou barri, perquè tampoc és de, perquè totes coses no és de ningú sinó que sempre han tingut aquesta manera col·lectiva. Evidentment aquesta història de la perifèria al costat de la muntanya de Coixcerola en Roqueta i tal marca, ha marcat tota la, la trajectòria d'aquests 47 anys. Periferia no com a exclusivament ubicació, sinó com les propostes culturals moltes vegades que, que es presenten sempre mirant, que és el que passa per les perifèries, fer-lo des un valor de democràcia directa, accessibilitat, suport mutu, territori, proximitat, compromís, responsabilitat, creativitat, ser inconformes i sostenibilitat. I com una mena de, diguem-ne, en aquesta època d'atac frontal, a aquest individualisme i aquest confort que ens, que, que, que, estem, que estem patint eh, diàriament i que pateixen veïns i veïnes i que, bueno, tu ja en saps aquesta fórmula de que en una situació que ara no sabem si serà de conflicte o de, o de que acabarem amb tot climàticament i tal, doncs pues l'únic que es podrà salvar o que es podrà fer és treballar d'una d'una manera col·lectiva venint d'allà i, i, i tirem cap, a, cap aquí i en aquesta idea que la cultura és un dret, és un dret universal, és un dret col·lectiu, però no el dret d'accessibilitat, de pagar i que sigui barat, perquè això pot ser una, una, una opció, sinó la possibilitat de programar, de crear, de construir i de produir i tal, eh, cultura, fins i tot aquella que puja a que pujar als, als escenaris. No? Sobre preguntetes aquí de què ens de, deieu de, de, de la pandèmia, jo m'he fet així, evidentment clar que s'ha afectat, estem en, en, els, en els barris més pobres de, de, de Barcelona, a nivell econòmic, després tenen molta, molta, molta riquesa, però evidentment això s'ha notat i això ha matxecat moltíssim i s'ajunta també que van tenir una crisi eh, i se l'explica així sí, perquè no és a Irlàndia en la, la gestió ciutadana van tenir una crisi molt gran dintre, de, dintre del projecte i es van, i es van barrejar aquestes, aquestes dues coses això condiciona molt la, la participació i el que estem trobant ara és eh, que hem pogut tenir, eh, perquè evidentment els recursos de l'Ateneu eh, són grans, o sigui, estem parlant d'un pressupost d'un milió d'euros, una mica més, és un pressupost molt gran, i els podem permetre eh, certes coses, i aquí aniré després, a com condiciona i tal el tema de, dels pressupostos de portacions públiques a l'hora les coses. Que tenim una persona, un tècnic de, de participació dintre, que aleshores estem fent una mena de, de diagnòstic i tal i estem començant a arribar a, a coses. Clar, eh, participació pot haver, que és aquesta història pues, de, de què passa amb les activitats i tal, però posar el cos, i el cos vol dir estar en els espais de governança, menjar-se aquesta relació amb l'administració, menjar aquesta... Uh, tot el que suposa, no?, un poespí que és amb altres entitats o conflictes amb ells que no acaben d'entendre i tal, això és el és complicat d'aquesta participació arribar a que, a que gent doni el sant a, la, a, la, a les governances i llavors ens anem a l'espai, al pensament més fàcil que és els joves, als joves, els joves, que jo penso que altres hem de deixar tranquils que mortin les seves coses i fer-lo des de la pedagogia d'anar a explicar, i avui això ho comentava, d'alguna manera com m'ha arribat a tot això. Però és que és, però jo de jove si em diuen en 18 anys que vingué a fer de president com està de l'Ateneo Popular de los Barres és un, un benegra, no? Jo, jo estoy por otras películas, i jo m'autogobierno con altra gent d'una altra, altra, altra manera. Estem, en, estem en, aquesta, en aquesta qüestió i hi ha una coseta més amb el tema de casa de barris Cent civil i fàbrica de creació però pues, evidentment la fàbrica de creació perquè l'on tenim és una part de la tenneu popularular de barris que ve des deliccu i tal, però després mmm, nosaltres treballem pues, bueno, din del districte de treballem de diferents vessants. però clar, l'ideali que teníem era, ostres, portem la gestió ciutadana i això és el, en aquest moment i hem de continuar avançant el top-tem de, de tal. Però l'administració, de vale, l'entén, lo, lo compra, lo regula, lo fa, però després artimanya. Eh? Bueno, però vosaltres sou casats de barri, vosaltres sou centre civil, i aquí quan tens 15 regulacions diferents, que ets Casal de barrio, gestión ciudadana y tal no sé qué, pues bueno, pues es como las tres bolitas, ¿no? Pues la que me interesa, pues pasa, pasa, pasa y a si adivinas de lo que te están, de lo que te están parlando o cómo te están te están tratando. Y yo creo que, que bueno, que yo creo que sí. Yo creo que casi has respuesto las tres preguntas. No, no. No, no. no ya has encetat temas de, de participación mm -hmm. y yo creo que casi... Si, si, si vols ho acabes de completar, perquè d'alguna manera eh, l'equilibri entre, entre perfils tècnics i perfils polítics, entre, entre gent associada, vinculada, activista, voluntària, o sigui, és una cosa que, que, que patim no? i que hem d'intentar eh, equilibrar i potenciar. Crec que tenim en el nostre cas molta rotació. En, el, en, la, en la part tècnica perquè és molt precària i a la part voluntària hem tingut una baixada no? llavors aquesta part de participació o sigui, quines estratègies teniu o esteu treballant i, i, i d'alguna manera com aconseguiu que aquest territori, no? aquest rol que estàvem dient de l'equipament, de, de, de fer d'escolta i de fer de, mm. de, de liderar una mica les, les demandes comunitàries, com ho aconseguim que sigui efectiva aquesta participació en aquest context que estem ara clar, és que és jo t'asseguro que ens donarien el Pulitzer o el Premi Nobel o alguna cosa d'aquestes si, si, si ve absolutament de, de, del pensament. I el pensament és necessari però el que estem fent en aquest moment és prouar-lo. Constantment de dir, bueno, pues a, veure, a veure com, com podem lligar aquesta història, explicar lo del tema del tècnic, és a dir, que hem avançat i havíem fet un acord, disculpa. Ah. Però serà des d'aquesta perspectiva, si podem fer pues, anàlisis del de nostre de de entot, motivar, no sé, crear noves, crear belles pràctiques que a lo millor hem, hem abandonat. Per exemple, ho facem tot molt en les xarxes. Sempre a partir, el dia 22 d'abril, Uh, farem el Dia Mundial del Circ i lo celebrarem a Ateneo. Pues un parell ens hem encaparrat a mm, cartellar tots els barris, tres barris i tal, amb cel i tal, no sé jo no sé quant, a les botigues i tal, perquè, bueno, una de les coses que es parlava de, de les xarxes és aquesta història de que tothom no té... Pues, o l'internet a casa o no tenien i molts nanos els nostres barris l'han patit, aquí està quiebrada. I llavors, clar, nosaltres estem continuant en xarxa, feia, no sé bueno, pues anem a recuperar certes històries o a, a, a, a fer-les com a molt complementàries una, una, una de les altres. Estem en aquest procés, estem acabant-lo i a veure com, com fem detectar coses, evidentment, necessitem aquella persona que ve d'activista. A mi lo de voluntari em costa una mica, eh? Però d'activista, eh, el CIR d'hivern, que està durant totes les nadals allà, pues, compartint la penya, explicant el projecte, tancant l'entrada i tal, no sé què, i necessitant aquestes persones que són les... que estan en la governances. Com compaginem... Eh, Uh, estas historias esta a una vida precaria, como muchas veces las, las, las tenemos, amuna un mogollón de horas uh, al tren, al cole, a uh, no sé qué. Y esta mica uh, mena de, de, de participación que yo tenga el móvil a a Som, Som connexió i que me demanen a l'assemblea i tinc la llum a Som Energia em diu que em participi i vic que un edifici que és una cooperativa de cessió d'ús i tinc la seda de tal i després me'n vaig a l'Ateneo Popular de l'Urbarri i a sobre he de menjar i anar a currar i tal i bueno, això hem de començar també a treballar la confiança perquè és que si no necessiten tres vides eh, per, per, poder, per poder arribar a... Bueno, com arribem a compasinar aquestes històries, no? Bueno, com està allí, està, està allí, però, però hem fet un retrocés, eh? I és... jo penso que, que és notar per no la gestió ciutadana, sinó moltes entitats, i la gent que ha posat el cos a, a les xerxes de, de suport mutuo i en espais com aquest, a mi em diuen, allà en treballo, diuen, tinc ganes de construir, no d'estar contínuos desnumulaments, no? Tinc ganes de construir, no? Estar tot el dia, que si la policia, que si no sé què tal, perquè al final t'estàs deixant la vida, no? Natàlia, Serria és un altre barri, com tenim el tema de la participació i com la Casa Orlanda, i ara que estem en la reflexió estratègica, no? De, mm. de que, com volem que serveixi Casa Orlanda en el, en el territori? Com va la participació i com potenciar? Bé, el, poten el, bueno, el tema de la participació, la veritat és que l entitat funciona gràcies a un munt de persones motivades que estan, que esteu aquí eh, fent molta feina des del dia no zero, al, des d'un parell d'anys anteriors, eh, pensant en aquest projecte. Llavors, bé, bueno, clar, hi han molts tipus de persones que estan col·laborant i donant suport en diferents nivells, no? en espais... De, de presa de decisions, en espais de treball, amb tasques puntuals, també organitzant activitats eh, i cicles estables aquí a la casa. Eh, vull dir, tenim també un potencial que cal treballar i que cal apropar al projecte. No? Hi ha moltes veïnes que estan motivades per al tema de la gestió comunitària o la gestió cultural i que les hem, doncs, bueno, les hem de treure cap aquí no? i que les tenim mig identificades i, i bueno, doncs aquestes han de formar part del projecte. Eh, tenim també el potencial de tota la gent que fa activitats a la casa a no? l'usuari que, que paga una activitat o que eh, doncs, bé. Bueno, és molt difícil a vegades arribar també a, que els hi arribi el missatge de què és el que fem aquí de diferent, no? Que és un espai que se l'han de fer seu, que poden participar. Aquest és un, un repte que tenim. Um, bueno, uh, altres coses, doncs hem estat obrint diferents espais, nous espais de participació. No? Hem obert Teníem dues assemblees l'any, hem passat a quatre, uh, ara tornarem a dos perquè bueno, veiem que cal canalitzar una miqueta esforços. Uh, ja fa temps que les comissions de treball s'estructuren doncs, tenim la Setmana de les Comissions, que intentem també que participi molta gent de les que fan activitats aquí, de gent del barri, d'entitats, etc. Tenim les entitats associades al projecte, i aquest també és un altre, un altre tema que tenim sobre la taula, no? que tenim una trentena d'entitats associades, amb eh, bueno, tenen unes bases socials eh, de 10, de 50, de 80 persones, que no hem aconseguit tampoc que, que formin part del projecte. No? Eh, bueno, I el tema de la pandèmia doncs ja ho hem dit abans i coincidim totes no? pues, bueno, hi havia la gent tenia necessitat de pensar en altres coses. No? el tema associatiu ha quedat en segon terme ara es veu una miqueta d'alegria. No? Jo crec que a poc a poc anirem recuperant i i, bueno, i hem de mirar de quina manera tota aquesta gent motivada, doncs no matxacar-la, no? per això que deies tu també, clar, formem part, aquí al barri passa el mateix, els motivats sempre són més o menys els mateixos i estan a totes les entitats de cultura popular, a totes les iniciatives que surten, i clar, és difícil, no?, s'ha de mirar de, bueno, de, de, de donar eh, espais de participació que puguin ser àgils i que no, que no matxaquin. David, vai, Carca. Eh, us compro la idea de no matxacar-nos. Jo som, de mena soc optimista, i llavors doncs, jo crec que estem bé, ja estem vives, que ja és molt, perquè venim d'on venim, eh, llavors està molt bé, llavors sempre és agraït les persones que s'apropen a, a l'equipament, ni que sigui per donar aquest granet de sorra, no? doncs moltíssimes gràcies. Que una persona està motivada i està en deu associacions, fantàstic, saps? i si a una assemblea que organitza es venen cinc, Hey, gràcies per ser cinc, doncs eh, igual doncs, avui que som 14 o 15 persones, fantàstic. No? Vull dir, en el fons aviam, és, és més la qualitat no? Que, que no tant no tan la quantitat. Però és veritat que també ens movem per indicadors quantitatius. I, veure, ens us dono uns petits indicadors de, de Can Carol. El nostre pressupost no és, no és el que has dit tu. <ríe> no right? dia, no? Nosaltres hem gestionat 150.000 euros en dos anys. O sigui que la, la divisió és fàcil. Right? Aquest és el presó, eh, però a nivell de participació bueno, doncs estem bastant contentes. La mitja són 3.800 persones de participació al, al llarg de l'any. Eh, participació en gran, eh? Vull dir que venen a un concert o que venen a tal. ens A nivell d'usuàries, perquè m'agrada molt aquesta diferència que ens vas fer d'usuaris, voluntaris o activistes. Jo et vaig retornar la pregunta i et vaig dir les persones que venen aquí són conscients que són activistes o es pensen que són usuàries? No? Llavors, eh, clar, vull dir, la gent que està aquí avui com a públic són usuàries, són activistes, és simplement públic. Eh, el fet d'estar participant d'una activitat d'un casal de gestió comunitària com, com un dels nostres tres equipaments et fa activista, formes part, perquè sense, això és com el teatre, sense el públic no hi ha el fet teatral. No? Per molt que estigui una actriu a dalt d'escena, si ningú l'escolta, no hi ha el teatre. La participació comunitària és el mateix. Notes a Can Carol tenim unes set comissions on cada moment són temàtiques, comissió de salut, comissió d'arts i espectacles, comissió de famílies, comissió d'infants, que és la més activa de totes, i, eh, i llavors el veïnat articula a partir d'aquí. El peixet una mica que els hi donem, que és que el pressupost, eh, l'equip tècnic és qui toca els diners, però la part pressupostària que es dedica a cultura ho decideixen les comissions. Llavors cada comissió té una partida pressupostària assignada, trimestral, i petita ja us he dit les quantitats uh -huh. doncs si a la comissió salut vol gastar-se els seus diners aquest trimestre en fer tres xerrades i un teatre fantàstic que només vol pagar tot a una sola ponent i bueno, vosaltres decidiu no l'equip tècnic sempre tenim un as a la màniga de fer una miqueta d'equilibri no però això cresca. quan la gent participa i veu que ah, el que jo decideixo es materialitza en diners doncs també no és només venir a enganxa cartells, mm. que també són necessaris quan, quan, quan venen. I llavors, a nivell de grups tenim un taller de ioga, que és pagant, per això sempre aquest exemple, perquè per mi sí que serien les 12 persones que venen a ioga són usuàries. Venen, paguen, fan el seu taller de ioga i se'n van. Però després tenim una sèrie de, de grups autogestionats per veïnes voluntàries que fan voluntàriament tai chi, o Chi kung, mm. o rumi, o grup de teixidores, eh, o un grup de cuina, i clar, són veïnes voluntàries, veïnes i veïns, que ho fan. La gent ve i participa d'aquestes activitats que tenen un, estan calendaritzades. Clar, per mi, les persones que venen són activistes. Si tu estàs participant d'aquesta activitat que és completament autogestionada, que s'autoorganitzen entre elles, a vegades eh, tenim, ens porten alguns tiquets que ens hem comprat, quatre bledes i tal, ho podeu pagar? Sí, sí, ho paguem nosaltres de la caixa petita. No? Bueno, Però nosaltres, això són activistes. I Llavors, si sumem... Uh, aquestes persones que estan a les entitats a les, no a les entitats a les, eh, a les comissions uh, tenim unes 60 persones que estan al llarg del trimestre fent vida al casat. després tenim la federació d'entitats que som sis entitats que és que, qui portem la gestió feixuga aquesta de el que tu deies qui, qui, qui de 18 o 20 anys vol venir no clar, ningú Però, bueno, algun dia vindrà no? l'alternativa bueno, que no vinguin és que xapem la barraqueta i aquests són els dos nivells de participació de les entitats, de les comissions i a poc a poc estarem intentant fer els vasos comunicants de les comissions qui vol fer el pas i anar passant a la, a la gestió una mica més, mm. més feixuga, no? bueno, feixuga. La gent ho pot entendre, feixuga, per mi és, és apassionant. Però... Sí, depèn de quina comissió que més èxit. Sí. Perfecte. Bé, bueno, doncs, Vista aquest potencial que intentem no? doncs retenir i, i articular, i que, i que és el que justifica una mica, no? perquè si finalment no hi hagués aquest entorn participatiu al voltant de l'equipament, doncs això s'ho podria portar una empresa. O sigui, no, per dir-ho, la nostra naturalesa i la nostra raó de ser no? com, a, com a equipament de gestió comunitària. Doncs el que sí que en el llarg del temps, però sobretot ara, doncs, eh, hem anat trobant algunes limitacions, Uh, a l'hora de desenvolupar la nostra tasca, també com que estem articulades a nivell de ciutat, veiem que la situació als diferents districtes o diferents tipus d'equipaments són diferents. És a dir, que uh, plou, plou diferent uh, a diferents districtes, tenim un districte molt fiscalitzador, no, Natàlia? No està patint prou, no? Uh, però també uh, el context ha canviat, no? I d'alguna manera, la tercera pregunta estaria orientada a això, a les limitacions. Aquí hem posat aquests tres exemples, no? que són una mica els que ara ens estan fent més mal no? a la, la part econòmica per l'aspecte de que estem en un moment de crisi però també l'Ajuntament no està tan bullant com antigament no? i una mica ens congela o, o no, no contempla doncs, els increments de l'IPC. Tot això doncs, va en contra de detenir, doncs, per exemple, a, a l'equip, que treballa en no? doncs, mm, unes condicions laborals dignes, no? puguem mantenir el, el conveni que no, del lleure en el major dels casos doncs, és complicat. A nivell de normatives, l'espai de l'ús les, públic doncs l'està restringint moltíssim. Ara ens està demanant que paguem el tema dels limitadors de, de so. O sigui, ens estan complicant la vida eh, quan la gent el que està fent és ens està demanant més activitats a l'espai públic. O sigui, aquí hi ha un Bueno, diferents estratègies que, que d'alguna forma alguns equipaments estan tirant endavant una mica com viuen vosaltres aquestes limitacions no? I, i com les esteu treballant perquè jo crec que sí que hem de trobar la manera de desbordar-les i, de, i, de, i de poder aconseguir aquest objectiu, aquest rol que hem demanat o que ens hem plantejat al no? de transformar i d'articular les necessitats i la dinàmica comunitària. Et torno a i, i anem cap allà, vale? Vale la um, us ha dedicat l'Enric en convida perquè diu que sóc la franja punk i antisistema de de les converses i diu tu parales al final perquè no sé què que fa molta perquè al barri jo soc el rèfor venut a l'Ajuntament. Llavors és segon aquestes visions no que això és molt bé. Això, això és en Carol eh. Això realment és que en Carol és uh... sou qui gestiono Can Carol sou. Uh... Uns ens diuen que som els amics ocupes de la cola o que ens han regalat un equipament això ha aparegut en mitjans de comunicació i en canvi companys de lluita del barri em diuen que ens hem muntat un xiringuito per cobrar i que estem allà molt bé és com, bueno, mare, fantàstic. No sé si són conscients de les limitacions econòmiques que, que tenim. No, però deia aquesta broma del PUC Antisistema perquè jo crec que les limitacions en les marquem nosaltres, com a, com a veïnat i com a, com a societat. Eh, si eh, ens arriben a dir a, a Baicarca, per no anar exemples més de, més de país, però si ens diu a dia a l'any 2012 o no sé, 2013-14, que les persones que estàvem a l'Ateneu Popular, que estàvem organitzant festes al carrer sense permís, expressament, no demanàvem permís, com a molt comunicàvem el tècnic de barri de torn, que sàpigues que d'aquí un mes montem una jarana. Ah, no, no jo t'ho aviso. Eh? Ara estem gestionant eh, 150.000 euros de diner públic, eh, auditats, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, i tot, tot el retorn, millor és estat jo el primer en dir que fumat el que, que t'has fumat, no? Però aquí estem, llavors hi ha un punt de creure-s'ho, ja que les limitacions sempre estan, sempre ens volen fer creure que estan les limitacions, ens ensenyen documents, ens ensenyen convenis, però hem de buscar sempre les maneres. No? Eh, nosaltres dèiem, dèiem que al barri tenim la pinça vaicarquina, que és que quan ens convé anem a aquestes reunions al districte i quan ens convé sortim al carrer amb la mani i tenim les dues vessants. Llavors tenim un districte que més que fiscalitzador, perdó per la paraula està collonit. Perquè quan els dius que faràs això és oh no no no sí, bueno, no, no, no, no, no no volem no volem no no vale vale mmm, que en Carola ens està molt bé perquè vale no no vale que volies I, i ens està funcionant llavors som els més joves només portem dos anys llavors jo crec que hem aconseguit moltes coses també perquè érem molt inconscients o sigui milles ben fer vam dir que faríem i hem anat avançant que potser si ens ho plantejat molt des d'un principi com no, no haguessin, no ens haguéssim mogut. No? Eh, llavors sí, sí que hem aconseguit coses. Per exemple, ho parlàvem abans el tema de hem renovat conveni, hem anat al concurs. Eh, el primer concurs era d'un any més pròrrogues, tres pròrrogues de sis mesos, fiscalitzant-nos cada sis mesos. Vale? Llavors, quan vam fer, fer efectives les dues primeres, els vam dir té les claus de l'equipament i ja està. No sé, home no no no, home, no és que aquí nosaltres volem més diners eh, us hem demostrat eh, amb la memòria aquí i tal que que, que tot va bé eh, bé bueno, dones més diners perquè érem dues persones contractades amb el conveni de lleure fins aquí ara som tres he millorat una miqueta eh, bueno va doncs aviam com ho fem no acció comunitària de diners bueno doncs demaneu l'acció -sí comunitària no, no no no tu districte de gràcia parla amb acció comunitària de ciutat Poseu-vos d'acord, nosaltres no volem estar com es diu això, justificant diners a tu i després justificant diners a tu i després justificant diners a tu perquè és una pèrdua de temps impressionant i no som buròcrates, som gestió comunitària. Ens ho van donar, no sé com, però ens ho van donar. O sigui, al final el, el conveni venia tot recollit, vam presentar-nos al concurs, vam guanyar i doncs ara eh, vam passar de 70.000 euros l'any a 110 i d'un any més 6 a 4 anys. Ara tenim un projecte assegurat durant 4 anys a 110.000 euros. Bé, bueno, d'on veníem, que era un pàramo, com us he dit, un urbanicidi, on era un solar, això, per això dic que nosaltres som, més, o sigui, som optimistes perquè si mirem enrere hem aconseguit molt. Clar, millor d'aquí 30 anys, i si encara estem, dient, bueno, doncs, eh, ens han passat moltes coses pel camí. No? A nivell més pràctic eh, del conveni de lleure, abans m'has presentat com a dinamitzador comunitari, que és, és el que diu l'Ajuntament. A mi no m'agrada aquesta paraula perquè malauradament el conveni de lleure ha desvirtuat molt la paraula dinamització. Perquè el conveni de lleure ens imposa una, una jerarquia on hi ha la direcció, que té un salari i unes funcions determinades, on hi ha la dinamització, que té un salari i on hi ha la informació. I és així. I també sembla que la, la companya que estigui el company que estigui al tauler d'informació, que per mi és el més important, perquè és la cara visible del projecte, està aquí com a baix, no? Aleshores, teníem clar que això no ho volíem. Llavors, les tres figures de Cancarol estem contractades amb la mateixa categoria professional, som coordinadores totes tres, amb unes tasques comunes, que és que ens repartim 16 hores per setmana la gestió de taulell, o sigui, totes fem taulell, 17 hores per setmana, i després cadascuna les seves tasques pròpies. No? Bueno, són petites coses que hem trobat de, de tal. No tenim la carta de de sé, la carta d'equipament laboral, d'acords de, de de laborals, i tot, però són molt noves, llavors xerrant amb companyes que estan aquí, ah, vosaltres al vostre centre, teni sí, tenim això, a ah, vale, nosaltres no ho tenim, bueno, doncs pues anem, anem mirant, no? Però bueno, la manera de, de desbordar, llavors, acabo amb el que he dit al principi de tot, dels moviments socials, eh, la manera de desbordar és tenir una mica consciència de qui és capaç de fer què, saps? perquè ara ens veiem com una massa, llavors està bé que siguem una massa, hi ha moments que necessitem ser una massa, quan fem un concert sense permís és important que siguem moltes persones perquè si només ets el cantautor tu i tu ve urbana i et fa fora, però si ets 300 persones a la plaça és igual que no tinguis permís. El concert el faràs. La urbana no desallotja 300 persones. Aquí és on parlo de la massa, però al mateix temps és important tenir consciència de les individualitats. Qui hi ha dintre d'aquesta massa que et pot ser útil en un moment donat? Eh? Tenim reunió amb l'Ajuntament. Bueno, qui, qui algú sap de llegir. ah, jo vaig treure la carrera de dret, vale, fantàstic, pots anar tu a aquesta reunió? Ser una mica conscient d'aquesta dualitat de qualitats individuals i, i després la suma de la qualitat col·lectiva. No? I això és una mica el que intentem a se Sense anem de fer pedagogia de res, perquè vosaltres porteu més de 40 anys, i nosaltres només portem dos, eh? Eh, i cada barri és un món. però bueno, Això és el que intentem. Doncs sé sí, cada barri és un món... Eh, està clar que hi ha districtes que són més conciliadors o que tenen, estan més acollonits o que... Bueno, no sé, en el nostre cas eh, hi ha com una miqueta de desencaix. Sí que en un principi va haver una voluntat de l'administració i també política perquè aquest projecte tirés endavant i es muntés l'equipament i tal, però hi ha un... Bueno, hi ha, hi ha tensions amb el que és tot el a l'equip de treballadores de l'administració pública, els tècnics del districte. No? Ah, bueno, a vegades pensem que no entenen el model de gestió, no? i d'altres doncs, ho veiem com una mena com de desconfiança, o com, no ho sé, bueno, sempre, no? sempre estan com molt atents, sempre hi ha límits, ara bueno, volem fer una festa i es queixen dos veïnes però omplim el pati amb 300 persones, i per dos veïnes eh, tots som peres. No? Llavors, bueno, eh, no ho sé, hem de trobar la manera de, de, de, bueno, de, de trobar-nos i entendre'ns, però portem 100 anys i la cosa segueix estancada. No? Eh, el 2022 doncs vam, ens vam presentar per primera vegada a un concurs públic després d'haver aconseguit diferents convenis per adjudicació directa, Uh, això ho hem viscut com un pas enrere perquè, bé, bueno, després d'aquests de, anys d'aval, de, de hem no? de, demostrar que som capaços de gestionar uh, aquest espai i fer-ho de manera professional i de tenir una musculatura associativa al darrere i, vull dir, bueno, no sé, de passar totes les auditories, totes les, vull dir, les justificacions ja sabeu que són interminables, no? ens demanen dos cops l'any presentar bueno, 50.000 històries i bueno, aquest és un problema. Una altra limitació econòmica, bueno, doncs el tema del conveni, eh, hi ha una sèrie de serveis que hem parlat abans, no? de, de bueno, uns cupos d'activitats que hem de fer i un pressupost associat. Doncs bueno, Nosaltres hem estat durant 4 anys amb un pressupost congelat. Al 2022 hem tingut un increment, un increment que és com una arma de doble fil, perquè no és real. Vull dir, ens han incrementat eh, 50.000 euros de dotació, que sembla moltíssim, però eh, hem d'encarregar-nos no només de pagar tots els suministraments als consums de l'edifici, no? en el pitjor moment de la història, amb uns increments d'IPC i amb un context sociopolític que bé, doncs no sabem què haurem de pagar. No? Ens han donat 25.000 euros per pagar llum, aigua, gas. El telèfon ja el pagàvem, però cada any és una sorpresa. Ens arriba una factura amb un llistat d'Excel i un són 400, un altre any són 800, un altre són 200. No saps mai per què, però bé, és com la loteria, no? Eh, després també doncs, bueno, són pressupostos que no són incrementals, llavors tens una dotació anual de doncs, 230.000 euros i eh, cada any l'import és el mateix. I tenim per exemple els convenis laborals no? que sí que tenen en compte, són uns convenis de merda, perdó, però són així, Uh, encara no hem renovat el tercer conveni del lleure educatiu que és de l'any 2016 s'han fet uns acords s'han fet uns parxes no? però sí que s'han reconegut uns increments durant els anys 23 fins al 26 que no estan recollits en els nostres eh, pressupostos, o sigui que haurem de treure de les partides que permeten per poder pagar aquests increments de... de, bueno, de, de contractació, no? Um... Després, el límit, eh, un altre límit o una altra problemàtica és el tema de les justificacions. Vull dir, estem avorrits de justificar-nos, no? Tenim els Consells de l'equipament, ja, ja no a nivell associatiu, que per suposat, els socis, doncs, fem les assemblees, eh, presentem les memòries, etcètera, no? Però tenim els Consells de l'equipament, eh, les reunions aquestes de seguiment del conveni, cada sis mesos hem de presentar memòries, eh, balanços, comptes de resultats, bueno, increïble, eh, cada any un altre cop. Quan acabem el conveni hem de fer l'auditoria de, tot, de tots els anys de conveni, si hi ha pròrroga una altra auditoria dels, de la pròrroga també, vull dir, és, és interminable. I amb, el, bueno, I amb el tema dels subministraments econòmics, ai, perdó, dels subministraments energètics, hi ha un altre tema, no? i és que, per exemple, nosaltres tenim un interès per, per, per tot el que és fer un consum responsable. No? Eh, ens agradaria moltíssim doncs, poder eh, comptar amb sistemes que ens permetin, no una autosuficiència, però sí doncs, una rebaixa de consums i un consum una miqueta més verd, o, si no, que ens permetin contractar amb qui vulguem. Encara no ho sabem si no sabem què passarà, no? eh, acabem de signar un document per poder fer el canvi de titularitat, eh, abans comentaves tu, sabeu quins consums heu obtingut tal, bueno, doncs estem amb uns excels que ens passen eh, amb un històric de consums que bueno, doncs no, no sabem, ja veurem, no? hi ha límits, mm. a nosaltres ens demanen una supertransparència, no? ens despullem cada dos per tres i a canvi doncs ens costa molt segons què. Xavier. Uf, que he, dit, que he dit que no ho dit ja. I, Puller, doncs, que dit, que no dit ja. Primer cal dir eh, el milió d'euros que té l'atmeo, també nosaltres fem una activitat econòmica que ens permet en un moment donat abans de la pandèmia, estaven en uns 50-50, o sigui que podíem, fèiem una aportació a partir de les, de les activitats i del 6 d'hivern, i, i de portar espectacle del 50% i l'altra era la O sigui que és que després de la pandèmia tot això s'ha anat a nord i crec que estem en uns 70-30, 70 públic i 30 en això. Tots són problemes, vull dir, eh... es miren des de que hem d'assumir la precarietat dels treballadors i treballadores, per això teniu aquest, aquesta això i ho tenim tothom. L'Ateneo és una mica més estable. No és, perquè, no és perquè paguen de sols unes maravelles però sí que es paga algo més. Ens van dir per què no portaven al lleure i les van dir por pues, què no. Perquè quan estàs muntant un projecte, pues és, aquí sí que també tenim, diguem-ne, una mirada d'empresa, o que sea, des de l'economia social i solidària, no podem tenir allà en precària. El que en aquell moment monta una empresa en treballadors en precària és un bèstia i un animal. I nosaltres no som ni, ni animals i que això tu digui la pròpia administració. I aquí jo volia fer a vegades diferències entre el que és la part política, partits polítics i tal, de, de siguin del mar que siguin i després tota est, aquesta estructura administrativa del no que estan allà dintre que els costa i tal entendre les coses. Mm, des de la plataforma de gestió ciutadana de Barcelona hagut companys i companyats que estaven que en el seu moment i vàries vegades han anat als tècnics a donar-li eh, informació i a donar-li informació de lo que suposava els nostres equipaments però l'administració i aquesta gent que està allà que són els que manen, al final treballen molt xulament en lo públic privat i és el que les mola i és el que les encanta i el públic comunitari és poder-se pensar y te me están listas, y te me hace el desenvolvimiento de, de Pero lo privado es, tú lo pagas, yo te pongo esto y, y ya está. Se le dio a la ciudadanía, el móvil de tal tendrá 350 millones de euros de impacto a la ciudad. Bueno, todos cap a casa, pim pam, aquí tampoco te explican quién lo repartéis y si eso son dos empresas y cuándo compras 6 euros l'hora, els que estan treballant allà dintre de, de, del Congrés de Mòbils, no? Això no t'ho explica. Però bé, bueno, anem, anem a aquest tipus de model, d'aquest tipus d'impacte, i l'administració per dintre treballa molt bé d'aquesta manera. I llavors és, i, i després és un reino de taifes. O sigui, Sarrià-Sant-Gervansi versus Horta-Guinardó versus l -l la senyora pesada de licència, permeten que tenim allà, que allà a Sant Andreu, más eh, Nou Barris no te res a ver cada estufa, la seva lectura y las ganas que ha tingut de formarse de y tal. Y son trabajadores y trabajadoras con nivel de eso y después de estas servicios personales y pagadas que no quieren moverse, no quieren, no volan mouras de, muchas veces de aquí. Y nosotros, no como Ateneo, pero sí como coordinador de identidad y asociación de Benz de Nou en una revista, el que sortirà la que surt una vegada l'article de contraportada és això, basta allà, d'aquest tipus d'històries, o sigui, basta allà perquè ho estem veient. I, i, i casos, i tal, 10.000 i, i acabo, no? Primavera Sau, que molesta als veïns, que no sé, no sé quantos, se li demana que facin eh, barrio en el vessor. Però, clar, se li s'ha portat 200.000 200 euros des de l'Ajuntament i tal perquè... Mm, vagin allà, al Besòs, a partir del, del concert a fer-ho, i dir, bueno, i la i tot ara Peña que està treballant, eh? i una escola que té, que és meravellosa, i bueno, pues aquestes dinàmiques, no?, de, de crear nuevos públicos, de, de, de no sé què, i des de grans estructures i tal, però a nosaltres, que venim de sota, a vegades, jo crec que, que, que, que es poden sentir, des de la il·lusió, una mica, muy, una mica maltractada. I jo el que apunto, i, i estic en les il·lusions aquesta, i eh? per això estic aquí, continua en lAteneu i tal. Però ojo, cuidao, que no ens quedem, els pues, al, anys trenta per altres motius també queda. I quan anem a, a molts Ateneus del país i molts, molts teatríos que ja tenen aquest color, xocolata, eh? el olor a, a puro i tal, perquè s'han quedat en la èpica i no han pogut avançar i tot és un, és un cristo perquè no hi ha diners, perquè perquè no, ha, perquè no hi ha participació, perquè la gent que mana s'ha fet molt gran i, i treballa les lògiques i tal, bueno, tenim també, i, i lo passo a la vessant de la, de, la, de la responsabilitat que tenim, un canvi també i uns relleus i una, i una feina a fer que no només és de la, no només perdo els papers, eh? no només és la, de l'administració. La, i, i l'últim és que per mi l'ADN de totes les activitats i, i de moltes les coses és l'espai públic, i ens l'estam fotent, i ens l'estam fotent. I, I això és molt greu. Nosaltres vivim mm, en l'Ateneo, pues en Hollywood, perquè tenim un carrer que no surt ni al mapa de Barcelona, llavors no se sap de qui és, i com no té nom no se sap de qui és, i sempre els dic, pues no poseu-lo no nom. Sí per què? I tal, doncs pues, ho tenim allà i aquestes activitats, que limitacions tenim? Doncs pues, evidentment el respecte s'alveïdra allà, perquè treballem des del sentit comú i a l'altra que és la línia i no podem fer calçotades i tal en determinats moments perquè és la línia que talla l'accés a coixerola i està prohibit fer fora. Però ja està, per la resta i tal, vull dir, però clar, això és, però la plaça Ángel Pestanya, Can Basté, i com se li dóna el poder? Al veí, la veïna, que és queixa, però és un interès, perquè si allà tu montes una altra cosa, que és res interès, sí, o sigui, va bé el soroll i aniran a parlar i passa una vegada l'any i aquestes coses, no? Bueno, doncs, acabava la ronda de preguntes. Mm. Uh, bueno, constato que sou sectaris de laública comunitari o a morte, o sigui, i que han deixat molts fils de del que han comentat, amb el qual ho bueno, criem una mica la, la ronda de preguntes, propostes. I si nos preguntem nosaltress vosaltres ja eh, perquè al alguna d'aquí, també teniu hisstòria i Entonces, bueno, obrim una mica al to de, de paraules, comentaris, preguntes. Vinga, sí, sí, no. Està molt bé veure que models molt diferents no? en, en mida en, en organització també crec que es veu una mica que hi ha com una certa llibertat d'organització no? o d'establir de, no sé o de com, què, què fas amb el pressupost com, com distribueixes l'equip tècnic dintre de les coses que ho diversitat, us volia preguntar com, com veieu el tema de la formació, és a dir, quan neix el que fa poquet que neix, o quan tenen miralles, o on vas a preguntar, o, o tot, tot és, no faig tal com... No hi hauria d'haver d'alguna manera o la pròpia administració, o entre nosaltres hauríem de generar espais de formació, o de... Sí que generem més espais com de compartir, que gent, moltíssima gent, però, eh, però una cosa més establerta de, de, de que les bones pràctiques o dinàmiques es poguessin eh, compartir o, o, o com s'ho fa cadascú, no? o sigui, la gestió comunitària tothom ja pres, equip tècnic, voluntariat, participació, com, què fem, ens unem fent al dia a dia, això seria una mica això? i tant us volia preguntar, ja que estem a prop d'eleccions municipals, que heu intentat queixes cap a l'administració i tal, tots els escenaris eh, futurs municipals eh, serien indiferents per la gestió comunitària o veieu casos, amenaces clares, polítiques o, o de canvis municipals o, o, o s'estan mirant, bueno, de manera com ho veieu, quin futur hi ha ja eleccions properes? Fem respostes ràpides, si vulgui. Ja, a nivell d'on ens emmirellàvem quan, quan vam començar, més que emmirellar-nos, eh, vaig fer moltes preguntes al company que està aquí ha assegut i el company que està aquí ha assegut eh, en un primer moment, però per veure sobretot més límits. Això ho podem fer, això es pot fer, vale, vale, vale. Pues tirem milles, no? perquè a vegades la formació té els problemes de formació form, formate, for, for, formatejada. formatejada no? que a vegades està bé mm, que et formin, però al mateix temps és molt difícil que et formin i que, i que et deixin lliure. No? A vegades t'acabes volent... Rep... Nosaltres no volíem reproduir una casa orlandà a, a Baicarca, perquè vam parlar molt amb l'Enric sobre què feu allà i com ho feu i tant. No? Eh, bueno, això això per, per una banda. No, sortia més de la voluntat. Bueno, tu, tu què saps fer? Jo de formació sóc educador social, llavors redactar projectes i tal ho tenia bastant per la mà. Ah, vale, doncs molt bé, teníem un company, el Joan, que no està aquí. Ah, doncs jo he participat, jo conèixer... Ah, tu què saps fer? Bueno, estava l'Helena... Bueno, una mica el que deia, tu què saps fer? Tu què saps fer? Tu què saps fer? Mm, doncs aviam així, entre totes, fem, un... fem, fem la casa, no? vam, vam muntar la casa. I a nivell de formació pràctica, us he dit que la Comissió Infants és, la més és de les més actives. Eh, ens van demanar des de districte com heu fet per tenir eh, 10 o 12 infants que vénen gairebé cada divendres a reunir-se en comissió. Això, nota, eh, això? això no surt així. L'escola pública Montseny, que, està, que és el barri, que està, és la, la que està més a prop de l'equipament, fa molts anys que el seu projecte educatiu és treballar amb les famílies, treballar l'autogestió dels infants, treballar per projectes, treballar des de l'acompanyament democràtic, etc etcètera. etcètera no? Amb la qual aquests infants, de, que són de cinquè de primària, l'any passat ara estan a sisè, clar, ja tenien un, un bagatge darrere, no? Bueno, pues intentar, hem intentat acompanyar aquest bagatge tenen la sala, els obrim la sala doncs ells organitzen activitats creades per infants per infants no? o sigui, fugint de l'adultocràcia eh, volem pensar que quan tinguin 12 o 13 anys continuaran venint i quan tinguin 20 continuaran venint a part dels botellots i quan tinguin 30 i escaig uns jubilint i es fiquin a l'Ajuntament no? però bé, bueno, tenim aquest petit viver el les eleccions us ho deixo, us ho deixo a vosaltres de la selecció, bueno, jo comparteixo això, eh, perquè, o sigui, jo penso que les miro l'esquerra d'aquí de gent que està en altres equipaments i el que he fet és la, la formació col·lectiva, la, la... visitar-nos, preguntar jornades, dubtes, trobades eh, i tal, i ha pres aquí el que, que s'ha fet, el que no s'ha fet i, i la de d'aquestes ciutadanes, que són tres equipaments que, que són germans però que no tenen res a veure. O i sigui, a mi això i tal, i no per un model aquest casal de barri o fàbrica de creació i tal, sinó perquè la gent ha sigut capaç de fer una lectura del seu territori, del seu barri i d'allà on, on toca. El tema dels partits polítics, clar, els lo, lo, grans del lloc on s'han menjat totes les indiosincràcies de, de l'Ajuntament, des, de, des del PSC Rancio que tenia mai un senyor que deia, però què hacéis, hombre? Sí, lo que quiere el pueblo es chistorra y cerveza y bueno por pues nosotros mmm, estemos aquí y tal hasta después teniendo que se emocionaba maquesta esta historia pasan para convergencia que han tenido una señora de unión democrática que ha sido de lo peorcito sí que, que en tingut pero tenía un jefe que era como va a decir un un, emo, un emocionado de los directivos, sí, sí, sí. Que ya va a ser Juan va, va arreglar el tema de con Vázquez que tenemos aquí de la de de la Armonía de, de San Andrés, a partir de todo el tema de Cambis, pues, y, y me es complicado porque portaban 15s trabajando el trabajaban el tema Mesalat pues porque ha Agut, Azut, ha Cambis y bueno, en en en suportals que han tingut de totó, ¿eh? para el que uno por, por, por emocionarse y arriba ya digo, escolta, deseo uno, nosotros somos autónomos, hay que estar las ideas de nuestros proyectos y tal, deseo uno citando si, a no abuqueo tantas, tantas cosas, porque tienen un problema realmente que a veces los distritos son como, muy bien, fesos, y te vienen a buscar y tal, y has de fesos, y te, no, no, perdona, y yo hago lo que me da que pare me organizó que es lo que pensó que hemos de que hemos de quien de recuperar son actoros políticos ¿eh? de primer orden ya que esto pasó dedica que esta red sido comunitaria a y anteú la administración que también vez público y nosotros son publis parn de tú a tú en de pagar de tú a tuyo no soy una empresa de cer para nada para nada y eso es algo que, que bueno la administración esta parque de llamas no no Bé, bueno, eh, com deies tu, a nivell de, de com no? com muntes un equipament de gestió cultural o com poses en marxa un projecte com aquest, doncs bé, en un principi les persones que, que van formar part de la Junta i que bueno, totes les persones que van gestar aquest projecte doncs, van tarir la seva idea i imagino que havien fer també les consultes pertinents a altres projectes, no? Eh, bueno, i el que fem és parlar molt, és veritat, ens comuniquem pels diferents, no? Tenim els correus de diferents temàtiques, compartim neguits, o ens fem consultes obertes de temes diversos, com gestiones la neteja, o tens algun tipus de carta d'acords laborals, o com tens a les treballadores, o... vull dir que són molts els temes que compartim, i bueno, després pues, eh, és un aprenentatge, vull dir, no hi ha, no hi ha un manual. Eh, a part de tenir el teu conveni signat, el projecte de gestió, i ha el conveni que tu signes en districte, doncs eh, ja està. prova Però hi ha moltes coses que sí que amb el temps, bueno, que vas veient. Això ho hem fet d'aquesta manera, no ha funcionat, ara ho fem d'aquest altra. És un aprenentatge. I el tema polític, pues sí, sí, Sí, perquè té un impacte important, sí. Té un impacte important. Et ah, s'ha. Sí? sí. sí, Mira, dos dos apunts, que jo crec que són dos debatages ideològiques i una crítica o una cosa, una cosa personal. Avui mira, Xavier dient que cal o quan fas alguna altra cosa, no? Però que, que el debat de l'espai públic... Eh, I hem d'aprofitar que ara mateix tenia debat ideològic sobre l'espai públic, cotxes o no cotxes, però també és eh, com es fa la dimensió comunitària de l'espai públic. I hem de desbordar justos equipaments. Vinculat amb això, el rol dels nostres equipaments, crec que hem de ser agents d'una simbiosi. I en els barris és important. En tot barri existi ha d'existir una proposta d'un ha d'existir eh, una associació de veïns eh, o un espai que n'inanitzi i un equipament que ajudi perquè aquestes coses també també vagin passant, no? Una mirada, una mirada cultural, no? Llavors no és tan important que tinguem relleu per la gestió de l'equipament, és important que el barri hi hagi aquesta musculatura i aquests agents que musculen al barri que fan que, que aquesta comunitat eh, funcioni interactivament i, i fora de l'equipament i, i per tant el lloc de batalla també és aquest espai públic que l'hem de Un altre debat ideològic és... Eh, aposto per parlar de democratització davant de privatització. Depèn, això depèn de qui governi en els propers anys. El Trias estava encantat, però que li molava més el de privatització que s'ha parlat del model d'autogestió, de d'acogestió o consellibur divino. Uh, bueno, hem de lluitar ideològicament per un marc administratiu que pot ser en valor que nosaltres aportem democratització. No crec que cada cop hem de passar menys de gestió i més de democratització i la gestió és una cosa que, que va vinculada a, a, un, a una democràcia que pot ser més o menys radical depenent del lloc i les habilitats i capacitats que tingui la gent d'un lloc. I vinculat amb el tema de, de, la, de la gestió, una preocupació que, que tinc i és que jo sóc treballador, sóc tècnic, quan parlo des de Torriusana, soc activista, quan com a, com a sana, per tant soc que em situo com, com a treballador. Una preocupació que tinc és el pes dels equips tècnics en la gestió d'aquests projectes, que fins i tot... Eh, bueno, aquí, aquí és un, un debat que hem, de, que hem de mirar, que hem de valorar, que hem de, que, hem de, que hem de posar a la balança. Fins i tot crec que és molt interessant la força que guanyen l'economia social però aquí és molt indicatiu que ens busquem per organitzar-nos a partir de la dimensió econòmica i de la part de la gestió més que en la part de la democratització no? llavors quan penso en com hem de fer aquests dos debats ideològics que marcava abans crec que l'ideal el company de viatge ideal serien molts companys però la FAP, i les de veïns i la capacitat de de, de, de renovar-les i d'enfortir-les de, és una gent estratègica també, no sé, no sé si a vegades la deriva cap, a, cap, a, cap al discurs d'economia social que tots hi apostem, però també és perquè el pes de la, de la, de la banda de gestió i de la l'avançant tècnica i de l'avançant de catedral. A més, que fossin cooperatives que no associacions, és una intuïció que tinc, que molts projectes estan en aquesta línia entre convertir-se en cooperativa o mantenir el model d'associació. No és un debat que s'hauria de, de, de posar sobre la taula i, i que em preocupa, em preocupa, em preocupa cap, a, cap a home perquè també cada cop la gestió és més complexa i no és sexy i la gent té ganes de construir una cosa molt interessant que he dit del Xavi i que, i que crec que, que hem, hem d'agafar és que la gent té ganes de fer coses i no està preocupada de, de coses Tots no? en aquests projectes és el que estan fent la intució no de dir oferir espais per construir nous mons, nous barris, noves coses i aquí la gent s'enganxa per gestionar és cansat gestionar, perquè al final, al final per molt bo, que tinguis en una gestió vol dir com un dia acabes acumidant una persona o petits motius o moltes coses, però acabes fent coses xules i coses que no són xules i et has menjar patates i això no és agradable, perquè venim aquí per, per transformar però, però la vida es, es complica no? Tant que... és competidològic Ens el que ha dit el Miqui, eh, escoltem més veus vale? i fem després una mica de provenda perquè hi havia com a mínim una, una paraula, i el, i el Jordi també. Vale, doncs, qui vulgui? I tres, la Marta. Bueno, Primer uh, Javier, uh, preix, Jordi, després Jordi i després la Marta. Jo bueno, soc el Javier de Teatre Metinerà, volia uh, fer un comentari que jo estic d'acord que estem parlant, però a vegades se com una qüestió de democràcia. de les persones afectades per aquest territori per construir aquest equipament o per construir el projecte d'aquest equipament no? llavors jo només parlaria del dret a la cultura sinó parlaria directament de soberania cultural s'està necessitant soberania cultural que és la soberania alimentària o la soberania energètica. jo crec que des'allà també podria començar a parlar d'altres aliances de la sèrie, de les que hi ha en tots els països és com una reflexió que és una mica llenar. i juntament a això com dos preguntes o temes que m'interessen, un no és com us imagineu vosaltres els 2050? Sí. No sé si llegit aquell llibre de tot era massa fràgil, no? que ho va recomanar i me'l vaig manjar fins de mà. I crec que és molt interessant el sentit de, no? ja diu que en 10 anys al millor fins i tot els impactes a ciutats com a Barcelona seran irreversibles. No? Llavors, què estem fent nosaltres com a equipareix? Si amb tot aquest canvi, pues, o sigui, ja, fa una mena, no? Perquè em sembla que és com una pregunta clau. No? Igual que en los 70, dio igual camió el 2000 la nova significativitat, si cosa squire com la migració també. De aquesta pregunta, no, com, pel car que carcas una ruïna. El paralel no hi horà més, si només serà com una entrada a un port fantasma. I com ho veig que aquest equip dels nostres allà, no? Que es fa del futbòl, jo he de donar moltes pistes, no? o sigui, com els podrien resultar si ho fet alguna reflexió. No en el sentiré estàdia col·loquir, no, no, no, no, no, no que estem totes aquí creuades no? i l'altra pregunta que volia fer també o reflexió seria eh, jo crec que hi ha un tema que, que li fastidia molt l'administració pública i és que quan parlen' d'exemple de la llei polític i jo crec que a mi a, a partir d'anar a reunir a la plataforma com llibertat ser, és que molts de les tècniques i moltes persones al voltant de la, la llibertat comunitària que tenen aprenent moltes coses sobre normativa, sobre la llei i clar, la llei sempre ha sigut l'imperi dels tècnics de la administració, no? O si sea, ens en l'utopia de les normes, en, en la que hem, cre hem, hem crescut en un procés constitucional no democràtic, el que està passant ara és que nosaltres que estem fent és es expandir, trencar o hackellar la llei, la normativa. I clar, és un tècnic, és el seu màxim poder, la llei, no? No. en el sentit del marc jurídic polític en el que fem violència i tota la relació a de confrontació de forces, no només és un fenomen de soberania popular, bé perquè en el fons és una mena de, perdó per la metàfora i es processos estudiant eh? així, o sigui, sea, jo ho dic una mica de, també com sí, una mica radical i como... aquí recordo una, una, una frase que a mi que em va fer pensar molt bé una companya que és la Carla Rovira, que està la coordinació de que ja va dir quan ja ha sigut mare, ha fet una maternitat amb va dir quan parlem amb l'IQ, és que jo parlo més tot i puta mare, però quan ho em poso com a violència nerviosa. I dic, què sé el que ha passat? Esto és violència obstètrica. És com quan has parit i no tens d'ones, t'han picat una altra xiqueta, no sé què, t'acabes de pendes, de i després tornes i torna a la criatura. I dic, hostia, què ha passat aquí? I tu estàs tan contenta, la pujada d'ergones, de no? I aquesta, aquesta metàfora de violència obstètrica maternal ens sembla com genial per parlar de com a vegades el sistema d'administracions que volen parlar nosaltres però si al final no s'acorda. I no s'ha fet obrir no s'acorda. No? I bueno, l'hauria ja d'estar com una metàfora perquè nosaltres, a mi i amb jo, Arnau, hem, hem viscut molta veïncia i crec que és bo i però tant, ja, per nota, eh? sí, sí, sí. de tant tenia que fer les eh? Acabem. Hem que no poseu temes a la taula. Fins aquí, jo, jo el que volia... L'estem perdent i quan ella ha dit volem ser el 2050, això és una cosa que aquí vull dir, nosaltres ja tenim 15 o 16 anys, no tenim tants com ells, però bé, ja veiem que potser aquest muscle l'estem perdent. No? Llavors una mica és què hem de fer per, per seguir podent pues trae han dadona més i, bueno, ja que ho heu fet bé, pues doncs Aquí teniu aquest pressupost igual que li donen diners en els, de, en els que monten Primavera Sound. El, el Primavera Sound i, i tanca nos ulls, no, perquè com pensavam bons, seguro molt sucret. Sound Sound of sobre. Marta. No, i avui he 40 portes governals. que el projecte és quan tens positivitat. Després, això que ha dit un Xavi de dir, si sí, som, som agent polític, no? per donar voluntari, igual, igual. Sí, i, i potser ens ho hem de creure molt més. Molt més. Vull dir, som, som actor polític dins del territori. I potser ens ho hem de... Jo estic dient en clau, perquè nosaltres aquí estem fent un pla estratègic. Vull dir, i potser ens ho hem de creure més de treballar-se la legitimitat, no? això que deia, no? Hòstia, som, som persones que fem per distribució la riquesa a base de la gestió comunitària. Ens doncs, doncs, ho creiem i ho ha el Miki. Potser ens cal encara més un reforç ideològic. Potser ens cal, eh, no sé, jo, jo trobo faltant o sigui, en el debat públic, allò de mitjans de i agafar, no sé, els meus dietes, més més sobre la gestió comunitària més aportació més visual... visibilització, perquè tot això no, ens reforça i si força. No? i ens i a, i a sobre tenim un reforç ideològic. Dir, tenim un relat, o tenim una ideologia, o sigui, de tenim uns valors, que tenim una experiència 5016 i 2 aquí, no? I, i li donen més visibilitat a la premsa, als mitjans, al debat públic, i si m'ho ha dit a les xarxes una vegada, està molt d'acord, heu eh? <laughs> no, que ha de cantar allà. Però potser, perquè clar, és, que, és que a més a més el context, el context és molt, que és molt, no. jo sóc molt pessimista, eh? o sigui, i, o sigui estem, un, estem en un context de la tallada, de les llibertats, i l'espai públic és un de les, eh, una de les arenes 50, però 2050 us podem imaginar que no m'ho anirà. Si hi posem, ens feu aquí una palla mental, estupenda, però darrere també hi ha una ciutat, no? I, i clar, les lògiques electorals són tremendes. Llavors, vale, hòstia, o, o ens reforcem una mica a nivell col·lectiu i a nivell de visibilització i a nivell... I després dèiem ara amb ella, perdem-li la, la, la a la tècnica del districte, o sigui, que a mi hem d'entrar en desobediències, és que no sé, però clar, si entres en desobediències, llavors no pots anar a casa o l'endall sola a desobeir, potser hem d'anar a casa o l'endall a acompanyar la ment, no, no sé, perquè és que jo crec que venen mals temps, venen pitjors temps, no sé qui guanyarà les portes eleccions, una mica se me'n però vist els últims anys, és que en els últims anys hem perdut bous i esquelles una mica, s'està perdent l'espai públic. S ho deies molt bé, s'està perdent. És que una altra, ja no només amb els cotxes i les bicis, fins i tot amb les, les voreres, o que si ara han de pagar els limitadors de so, de so mm. això, es perra, això es perra, no? I són retallades, llavors no ho eh? sé. L'entorn és una mica preocupant, eh? I on potser una mica... No sé, és que no ho sé, ens podem posar a casa a la barnaia que fer-ho nosaltres. Vale, sí, podem fer-ho, ho fem tot mare, però... És que no ho sé, eh, potser, potser ens en, ho hem de fer més a nivell col·lectiu. No ho pots sentir parlar d'un social americà que es diu Eric Linkenberg o una cosa així, que parla dels palau del poble. I fa referència a totes biblioteques. I, clar, és americà i, i té aquest concepte, però, però crec que hauríem de, de, de, de pensar a partir d'aquí, Teneu també discursos àmplis. Teneu palaus, espais, per sobretot aquesta dimensió de recuperar aquest debat ideològic i d'apropar-nos a la gent, com dius tu. Tenim això. Per cloure, us doc l'oportunitat de contestar tot el que ens han proposat. Tot? Mare de Déu. Santi? Sí, sí, doncs vinga. Podem-ho la balla també, vinga. Som molt ràpid. Jo penso... estar batallant amb, amb l'administració o, o amb el polític de torn però alhora també jo crec que no hem, de, no hem de voler ser una cooperativa sinó que també bé que siguem una associació eh, ciutadana i això crec que en, en perspectiva d'una unitat de col·lapse que, que estem intentant tenir quan parlàvem del 2050 doncs ho veurem en, en l'alimentació, l'aigua de l'administració i, la, i eh, aquesta em, visió de la gestió pública-privada es n'anirà obrint cap a de l'associació, I, i com assumim que, que podem o no tots podem estar allà, o sigui, que això és un alt... Algú que hem de fer en marxa dins del moviment, perquè a, a, a vegades sembla que, que tots hem de posar el mateix, no? és que si no tens un pis en propietat en aquest barri, no tots estar de president d'aquesta associació, i ho hem vist, o, o pots estar un any fins que... Vale, doncs Tengo una estona per contestar perquè us hem preguntat moltes coses o han aportat moltes coses però, Pero... però jo us demano que, no. que, que al, el pessimisme que estem aquí una mica constatant davant de la realitat no? perquè som conscients on estem no? Exacte, que, que parlem des de l'optimisme de, de, de, dels lluitadors de l'esperança i una mica de, de la lluita col·lectiva no? que parlem des d'aquesta de, vessant perquè ens anem en tots amb un bon rebus de boca i... ja. Yeah, no, no. <laughs> Jo. Uh, no Vinga. sé, passarà el 2050, si sí, leieses el llibre, que jo me acabat, i tal, i no m'he arrepentit de donar quartos perquè em faci, no tinc ni idea, però vaja, Tela Marinera. Però, bueno, com ens podem fer? La Marta donar-ho acceptar. penso que ja tenim, eh? La plataforma de gestió eh, ciutadana de Barcelona i la xerxa d'espais comunitaris, tal com estan funcionant, ha de ser aquest actor col·lectiu i que doni envergadura també pues, a, a projectes que són de vida, com els nostres, que a vegades estan més fluixets, a vegades estan més així, a vegades estan d'altra manera. Però no anar plegades i tant. I jo penso que aquí no pot ser que la plataforma només vagi a parlar quan té més de conveni i que no faci totes aquestes reflexions i tal de que, que necessitem. Per tant, tenim una eina cre creada que jo penso que ha d'agafar més força perquè igual que defenso la idiosincràsia de, de cada projecte de que cadascú se monta perquè està fet des del sentit comú des del territori, també defenso que anem col·lectivament a, a treballar-los pegats i fem aquest tipus de, de reflexió. La segona, la Itxilla González, que va a venir a l'Ateneo i en aquesta revolució per aquesta cosa de tal, deia per què parleu d'espai públic? Espai públic és un concepte de gestió, i a parlar de places i de carrers, i això els molesta. Igual que els molesta quan parles de pobres. No, gent sin recursos. No, pobres. Pobres. I tal. Doncs pues comencem a recuperar aquest tipus de llenguatge, perquè ningú diria jo de... Compañeros o oh, companys. Tots no, no, no, no, no, no, no, a l'espai públic. No n'hi ha... Per, per, per, per, per tant, recuperem altre tipus d'història. I, evidentment, sobre el tema de, dels treballadors, jo penso que són absolutament necessaris i que hi ha moments de crisi que ocupen aquest espai, també, de, de governar-se, que tenen molta, molta presència. Segur que és a vegades, a vegades massa, però no podem col·locar-ho aquí, sinó en solucionar el problema de participació que, que tenim, perquè són absolutament eh, necessaris i se'n ha de reconèixer, i això hem d'aclarir i, i passa per pels diners, perquè clar, si un pressupost al final com fa que els equilibris, no? Pues doncs me donen tanta pasta, pues doncs paguem quatre, quatre sous i quan I quan te vas a mirar no hi ha activitats. Estic dient com ací muy exagerat, però para que entenguem i tal, que aquí hem de ser molt més cre creatius i molt més, molt més combatius davant banda de, de l'administració, que té els seus treballadors i té empreses i que, i que cobran lo que cobran. I mm. animo. <ríe> com a missatge final, animo. Oh. Doncs, uh, bueno, jo també penso que els equips de treball són necessaris, són els que donen com una miqueta de continuïtat i seguiment als projectes i van eh, sostenint una miqueta als cops de de totes aquestes anades i vingudes perquè hi han molts relleus hi han relleus a nivell associatiu hi han relleus a nivells d'equip aquest és un dels mals de molts dels projectes no? la precarització laboral sí, què podem fer? Bueno, a nivell d'entitats de, de, eh, jo crec que et pots acollir com a, com a empresa amb un conveni o un altre a l'hora de contractar, sí que és veritat que el que elabora un pre-pressupost és el que marca les bases del conveni. Vull dir que tu pots voler pagar molt bé a les teves treballadores, però al final diràs bueno, pues si tenim eh, 20 euros, pues en comptes de 5 podré tenir dos. perquè al final amb el pressupost fem una migueta de tètrics, no hi ha tanta llibertat. Uh, bueno, pues potser s'han de fer menys... No? Pues una manera de són molt ambiciosos fem tantes coses que tenim unes estructures que són necessàries i no parem de fer activitats de tot tipus no? eh, nosaltres mateixes de cara a l'aniversari pues bueno, no sé com ho farem però estarem des de les 9 del matí fins a les 2 de la matinada bueno, pues es necessita totes les mans són poques no? eh, però jo crec que el fet de convertir una associació en una cooperativa és mm. Això ja, ja hem viscut un, un model de prop, les cooperatives es creen perquè tenen aquesta voluntat de, de ser aquest equip, som nosaltres, gestionem i fem, i les associacions tenen una altra, una, altra de, una altra manera de ser, una altra dinàmica, no? I, bé, bueno, en quant a lo del 2050 m'ha agradat aquesta pregunta, i estava pensant en negatiu i per donar-li la volta, doncs, bueno, no sé, imagino amb els jardins fent activitats no? de la Casa Orlanda i aquí als jardins Oriol Martorell, que algun dia els tindrem, i a l'hort del Gardenas, no sé. Igual ho feu a la platja, eh? eh? Igual ho fem, igual tot, mira, doncs fantàstic. Que la cova i Fantàstic, sí, sí. Em Sí. Mm. Eh, de no, sí, desobeir, és que no queda una altra. I el problema no són les eleccions, perquè el que se'ns ve sobre està per sobre dels partits polítics. Fa dos anys que no plou, eh, estem en un model obsolet, eh, hem de recuperar els carrers perquè ens hi va la vida. No és, no, no és perquè ho diguem a la plataforma de gestió ciutadana. Hem de recuperar el timó de, de les nostres vides. I això passa per... Tira enrere un model que és de privatització del port de Barcelona amb els megacreuers, de privatització del parc Guaiguer, tenim 20.000 exemples a la ciutat de Barcelona de lo que significa privatitzar l'espai públic. Això l'hem de recuperar. I només passa per la desobediència, fer front, perquè ningú dels drets es conquereixen. No? no anirem a una administració, perdoni, és que vol dir, ah, sí, passi, passi, passi. No, no, hem de desobeir, hem d'ocupar cases, hem d'ocupar carrers, hem de dir que no als tècnics de districte quan ens diuen que tal, hem de ser capaces de dir, ah, no és així, doncs et torno l'equipament i no, hem de ser capaces de tancar-nos a l'equipament, si cal tancar l'equipament, hem d'anar cap a tot això perquè ens hi va la vida. En uh, tot el pla d'usos de Baicar, que, que us he dit abans, del 2015-2016, en cap moment es va parlar dels horts. Tota la gent que estava allà parlàvem de la gestió de la cultura, de la gestió comunitària, del tema de la sobirania alimentària... Tres companyes ho parlaven a l'assemblea i ningú, jo el primer, ningú els hi feia cas. Molts dels solars de Vallcarca ara estan ocupats i s'estan fent horts. I és el pla que han signat els veïns. Jo estava en aquelles reunions d'edificació per poder fer tallers a baix, fer casals de barri, etc, etc, No inclou els, els horts. Llavors hi ha tota una part del barri que ens diu, està molt bé això de Can Carol. Però nosaltres no volem que ens tireu els horts perquè ens hi va la vida. Llavors tindrem un debat d'aquí un temps amb, amb les veïnes del barri que són igual d'activistes que nosaltres, i elles ja no estan per la, la labor de fer cooperatives als baixos dels edificis que el Núñez havia de construir, que era una idea que teníem. Bé, bueno, doncs abans farem tallers, on encabirem les associacions de barri, les cooperatives de barri, i aquí farem un, un taler, i farem un, un, un accelerador de no? tot això de barri i tal. En cap moment vam pensar en els horts. I ara estan allà. O sigui que tot el pla... ja ens estan dient que el pla que veu signat amb l'Ajuntament no el volem, nosaltres volem els horts. Sí, i anirà per aquí, o sigui, hem de fer horts, hem de no a... Poso l'exemple pràctic, no volem eh, contractar amb gas natural, no volem Endesa, volem muntar-nos les nostres plaques solars a la Casa Orlanda i les nostres, i ser mm, comunitat energètica, malgrat allò de sobirania cultural, sobirania cultura, energètica, etc. volem ser sobirania energètica, muntarem les nostres plaques, les redistribuem al veïnat i és que no t'estem demanant permís, ho farem, evidentment això té una carga, de sancions i tal, però hem de ser cap... Obrim aquesta porta de les sancions. Perquè, en el fons, us han sancionat mai algun dels equipaments? Us han posat alguna d'aquelles... que el conveni diu falta molt grave, si no... Oi que no? Doncs pues bueno, pues tirem milles. Ja, ja, no sé, ja vindran les sancions No sé, ja veurem. Això és com aparcar. Hi ha multa... No sé, tu aparca, ja ho veurem. Si et cau la multa, ja veurem. I si te la posen, ja veurem. Si la pagues, no? Hem d'anar cap aquí. Per mi l'optimisme ve de que hem de desobeir, hem d'ocupar de de, de els carrers. Vull dir, parleu un convençut en aquest sentit, eh? Vull dir, això... Exacte, exacte, exacte. No, exacte. Ah, i, un, i una última cosa, per... no, que ara molt important. Eh, hem d'obrir-nos a la participació, que això va sortir un dia la, a les darreres salars de la Txec hem d'obrir-nos als col·lectius, eh, a les sessions racialitzades. Hem d'aprendre d'altres companyes de la ciutat que estan fent moltes coses però que no estan a la plataforma. Vull dir, eh, tenim totes les companyes, del Tom Manta, que es van organitzar en cooperativa, etc, etc. però bueno, estan allà, sembla que no, no estan participant. I com elles hi ha, moltes altres, a Metzineres, les companyes que exerceixen la, la prostitució al carrer... dir. Hi ha moltes maneres d'organització, de, marginals, dels suburbis, que a vegades som les primeres en caure amb un cert elitisme i, i ens costa obrir-nos cap aquí. No? Eh, ens hem d'obrir, o sigui, o sigui, aquí som totes blanques, això no, Però això no és un reflexe en el que és la, la participació de Barcelona. El nostre repte, quan jo vam parlar en privat, no? el repte és obrir-nos i com, com ho fem? I si ens hem de deconstruir i hem de, de, de fer tornar al carrer, fer... Eh, fer d'una altra manera haurem de buscar les vies, però és una de les maneres també de recuperar el carrer. Bé, bueno, doncs ho deixem aquí. Eh, gràcies a, a tots tres per les vostres aportacions i per la vostra trajectòria, no només avui, i a vosaltres per venir i, bueno, i ajudar-los una mica a, a reflexionar i fer xup-xup sobre cap on volem anar, com podem anar i... Les següents activitats, una mica, això avui vols ser vosaltres? Estem en l'aniversari, les següents vores de la República, si voleu fer un... Un spoiler. Un spoiler, un bàner de... Les, ve... les... No, no, les properes veus, que són els 3 el de, el de maig, tenim debat a l'actualitat. estem aquí de I després, al juny, les properes veus són de banda IT. A lloc forges, no? I no ens olvidem d'IT. Ens ho diem molt d'aquí. Eh? i serà molt un les veus d'IT seran, seran molt interessats perquè niàn de... seran informatives perquè no sabem res. i és un tràgic que es coneix molt a la realitat petiana i per tant no, també serà una mica a prendre consciència. I ja està, i el juliol segurament amb, estem intentant a veure si podem portar el documental del sospiroc amb persones, eh, no sé si l'heu vist, no sé si vist, amb persones que han participat en el l'aniversari que comença avui. Molt gràcies per venir. que tots Que bueno que totes convidades a participar a totes les activitats, això continua divendres, que hi ha una tercera sessió de, fet, de de treball que organitza la CUP per començar a treballar plegades en el pla estratègic En varios está asegurado. Y al día de y en actividades... Sí. Molt bé. Sí. Doncs. Soranura. Doncs ara al final, eh. Sí no? Sí. Caram. Quins nervis al principi, per favor. Ja. Al final, mira, començar no ha sigut tan bona idea. No? Després ja anaves no. molt més sí. sí. Després sí, perquè penses que el dia pitjor no pot anar. Comencem... No, bueno, sí, sí. Ui, que no hem parat això.